szerettem volna indulni, de nem indult. Ez Ezügyben már nem kell, hogy telefonáljanak. Jó reggelt! 2019. szeptember második a hétfő van, és pontosan négy perccel múlott, ami persze nem igaz, mert 25 másodperc még hozzáadódik, meg most már 28. Sőt, most már 7 óra 5 perc van. Előre is elnézésüket kérem, nagyon messziről jövök.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 Uh, mondjuk 10 órát hallgatok egy húzomban, és nem szoktam rá a magamban beszélésre, de semmilyen szinten. Itt, itt álljunk itt, meg egy a pillanatra, ugye elvileg nem. az Európai Unióból bármikor telefonálhatsz. Végül is az, Így hogy nincs kihangosító, vagy hogy ennek technikai vagy nem technikai feltételei vannak. Tehát alapvetően mi befolyásolja azt, hogyha neked valamilyen mondandód van, azt inkább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 körülnézek. Józsi, eleve olyan, olyan, helye, de, de, de, de Józsiad, olyan helyre tudsz elmenni sajtért, ahol le tudsz parkolni, azért végül is egy kamion, de nem ugyanúgy lehet parkolni, mint egy minimorisszal. Hát ez ritkán sikerül, de komolyan megteszem, és marhára kell a, a helyi élet, az, a, ami ott zajlik. Én utazom szó szerint, tehát én nem vagyok hajlandó behelyezkedni ebben a sorsban, egy kamion a sorsban, hogy én csak a fülkérben lakom. Szó szóval szerint. Elmegyek az emberek közé. Pont ezt szokottam tőled kérdezni, hogy van-e egy olyan lelki gát, vagy egy olyan lelki függöny, eh, amit egyébként, ha az ember nem libbent föl, akkor nem tudom, hogy ez egy jó kifejezése, de most hirtelen nem találok jobbat, betokozódik. Van, van. Ezt, én, nekem pont ezt sikerült kinyitni, mert látom. Mennyire, mennyi, nem, mennyire így, nehéz hát ezt nyitva tartani?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 egy csapat, átnyújtottak egy sört, fényképezkedtünk menet közben, mikor elassult a sor 20-ra vagy 10-re, és mentünk tovább, és még akkor sokáig integettek. Ezek ilyen apró ismerkedések, odáig, hogy egy klassz autót látok egy angol ember alatt, és oda megyek, és elbeszélgetek vele, hogy ez micsoda. És ő meg készséggel elmeséli címeket, ad meg mindent. Szóval azt állítod, azt állítod, hogy élményszerűen éled az életedet, független attól, hogy nagy a, a nyomás a tekintetben, hogy mechanikussá váljon.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 azóta tudunk beszélgetni, azóta eszébe jutok és fölhívogat, mert tudja, hogy ebben a ritmusban, hogy találjuk meg egymást. Most éppen ez hol... egy nagy, nagy Hol vagy? Hollandiában vagyok, Ósztrumban, ez a német határtól 20 kilométer. Örülök, hogy hívtál. Én is örülök, hogy műsorod van, hajrá, nagyon vártam. Szia! Szia! Elindítanám az egyes es CD-t. Kedves bolás, de nem indul. Egyébként is akartalak keresni, nem biztos, hogy CD ügyben. Ne, Most beállt, de elmindult. Lakatos hogy jó reggel. téged -tég -tég -tég -tég -tég is akartál a keresni, csak más hígyben gondoltam, gondoltam, De nagyon, nagyon jó, hogy újra vagy. Bár bizonytalan voltam, hogy vajon leszel már a héten. Milyen az élet? E, állok a dugóban Ferihegyről befelé, mert ugye kezdődik. az egyetem, gyerekek kirepülnek. Igen. Fura, fura.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 felújítják a 4-es, 6-os és amikor meg az Erzsébetidon megyek át nap, mint nap, mert ugye én is zuglóba járok dolgozni Budáról, ott is leszűkül. Tehát, mintha az egész várost átépítenék, miközben csak én vagyok véletlen rossz helyen, mert hogy az egész városon át kell mennem, amit átépítenek. De, De a mert önmagában az, hogy átépítik, önmagában az nem baj. Engem azzal bar, ahogy teszik. Igen.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 Én a magam mitra környezetével próbálok jó példával elő. Azt értem, de, de az, az nincs kihatása a is utcára. Én reménykedem, hogy van. Te, János, komolyan. Sok éve ezt mondom, hogy ha mindenki a maga környezetében a jótan esze alapján és tisztességesen teszi a dolgát, az előbb kihat. Lehet, hogy naiv vagyok, de még kisekebb Most éppen kitávozott az országból? Most éppen Ádám fiam. Hova? A... Ő most Berlinben ment, onnan megmegy Cambridgeben. A másik fia meg más toppalma van két hetet. És miért kell átszállnia? Igy e, Nem átszáll, e, megszáll egy időre Berlinben, és úgy megtovább Ja, értem. És ennek mi az oka? Hogy a Cambridge később kezdődik, ja. és addig is aktív akar lenni. És ott mit csinál? Dolgozni fog. Már Berlinben? Igen, igen. Szakmai gyakorlat. Ez mennyi ideig tart? Egy hónap. És egy hónap múlva kezdődik Emrids? Igen. És a másik fiad már mióta van kint? Két hete. És a lányod? Ő jövő héten kezdi a közgás. Legalább valaki itt... nem Nem, nem vadonatújjanan, hanem a második égfolyamot. De valaki legalább hol van. Igen. Az üzletben. Ő azért annyira ennek nem örül, egyedül van, mert minden szülő is egyelem ráhárul.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 Elvileg 170 másodpercig most a Fleetwood megszól önöknek, to... és azt is el kéne majd mondanom, hogy miért. Get you to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 Két, egy hónap alatt előtt azt mondta, hogy elmegy Brazíliába marátja után. <gül> tudom, hogy sokan, ne, tudom, hogy sokan <gül> nem szeretik, amikor belevágok a másik szövegével, de mindjárt vissza fogja kapni. Azt képzeljé el, hogy van, van két percet? Tehát van összesen két igen, percet. Igen, igen, igen. 28 másodpercet, hogy talán két hete? Nem tudom, minden összefolyik. Uh, van egy hentes, ahova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 Igen. És akkor hát jó, hát elmegy. Magyarul hát, hogy most arról van szó, hogy egy temporábilis távollétről van é, szó, igen, mert igen, hogy három, három hónap visszajön, vagy legalábbis igen, nem igen, igen, igen, igen. Csak itt szó nem volt arról, hogy a lányom elmegy, ezt csak hazája. Hogyan hogy talált megy, erre a Brazilra? Elmegy. Hát itt valamilyen ilyen romkocsma, vagy barátokon keresztül valahogy ismerkedtek. Angol amit. vagy Portugal? portugál? Portugál. Portugálul beszél, és a srác képzelje el, megtanult három hónap alatt angolul azért, hogy tudjon érintkezni a, a lányommal angolul. Na és akkor ezt csak hazaállították meg, vagy ez lényegtelen? Nem, nem, valamit elcsesztek ott a szégénél. Papírilag. És akkor a lányom hazaállította, hogy már pedig ő is elmegy két hónapra Brazíliába. Hol laktak? Akkor... Hol, hol laknak? Ö, Szalpaulóban. Nem, nem, nem, nem, nem itt. Hát Tehát önöknél ő, vagy, mi, vagy máshol? Mi, mi kistarcsaiak vagyunk, de már két éve nem velünk él, hanem a a leányzunk. Hány gyerek van összesen? Ez, ez az egy. Ez ő. az egy. Mikor megy? Akkor... Hát már ott van lassan három hete. Aha. És amikor Én... bejelentette, akkor az olyan volt, mint amikor az embernek a kistarcsai föld megnyílik a lába alatt? Hát úgy körülbelül olyan volt. Igen, de mit igen. élt meg? Meséljen már el? Hát, mi gondolom mind a ketten elfejeztünk a feleségemmel, és csak dadogni tudtunk. Egy konkrétan az volt az félelmük, hogy elmegy a gyerek, és soha nem jön vissza? Nem, hanem nekem az, hogy ebben a totál idegen kultúrában, én meg ilyeneket láttam, hogy a repülőtéren egyből várja egy autóba, berakják és uh -huh. eladják őt, nem tudom én micsodának ilyen szava, ilyen. Ő, de ez most gondolatom. a gyereknek a kalandvágyáról szól, vagy az ön tájékozatlanságáról? Mert ez az egy azért... tájékoz... Az én tájékozatlanságomról szól, mert mivel a még annyira, annyira nem ismertem, de most már tudom, hogy egy végtelenül rendes, becsületes ember. Ami azt jelenti, hogy nem lett különösebben bemutatva? De belet mutatva, de hát azért egy idegen embert mégis. Hát szóval Persze, értem. Ismerni, értem, értem. Szóval volt egy-két álom. Ha belegondol a... abba, hogy. hogy Önök között, ha ez hasonlóképpen zajlott volna, hogy mondjuk a felesége azt mondja, hogy valamilyen neki el kell mennie a Debrecenbe. Ne menjünk szaukallóba. Akkor vajon ön, akkor be, oda állt volna a elő, hogy akkor én is elmegyek arra az időre, hiszen ez a történet alapvetően arról szól, hogy ez a két gyerek, hát, vagy nem tudom hány évesek, és... ők szeretik egymást. Hát igen, arról szól, csak hát teljesen más, ha valaki itt van száz vagy, vagy... 500 kilométerre, mint 10 000 km téved, Ebben téved, ebben mert az, hogy Szerintem ők szeretik, de tévedek. várjam pillanat, én arról beszélek, hogy ők szeretik egymást. Az, hogy ön hogy hogyan ne, viszonyul ne, ahhoz, ne, hogy ne. ez a szerelem mivel jár együtt, ez őről szól, és nem róluk. Hát lehet, lehet, de hát szeretik egymást szerencsére. Egyet? És ennek, ennek következtében, de hát, hogyha nem szeretnék egymást, akkor, akkor az meg önnek bánatot kéne, hogy okozzon. Tehát igen, most el kell igen, tudnia igen. önnek dönteni, hogy most melyik a jó verzió. Hogy ott vannak és szeretik egymást, vagy hogy külön vannak, de nem szeretik egymást eléggé. most már, hogy már ott van lassan három hete, most már kezdte arra rájönni, hogy ez így jó, ahogy van. És hogyan tartják a kapcsolatot? Hát szerencsére van ez a okostelefon, és itt tudunk messengerrel, látjuk egymást, beszélünk egymással. Ki hívja gyakran a másikat? óriási, ez egy dolog tovább.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 Nem, hát mivel 5 óra eltolódás Néha. van, meg hát ö, én korán kelek, és ezáltal aránylag korán is fekszem, ez most korlátozódik a délután 3-4-5 órás, mint a hiszen idő időbe. De attól függetlenül valamikor én és kapok tőle egy-két képet, üzenetet, most is például kaptam a összes képeket, megnézem, aztán a szomszolás. Szóval hát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 Hát a feleségem más, a nők, nő, inkább úgy mondom, a nők mások, mindig, mindig ideges meg, én már megnyugodtam teljesen. Ő mitől én ideges? ideges? Hát, hogy nincs itt, meg hogy milyen messze van, meg mit teszik, mit tiszik, meg ilyesmi. Én már túl magamat, mert látom, hogy, hogy semmi baja nincs, csak üveges vizet iszik, és fantasztikusan jó kajákat eszik. Nem eszik húzt, és ott aztán gyümölcs, gyümölcs, bölcség, bölcség. Kicsit olyan, olyan mintha a holdra ment volna? Igen, egy picit olyan. Csak ezt a, ezt a telefon, ezt a holdat elég közelre hozta. Igen, igen, igen. igen. És már várja, hogy mikor jön haza? Így várom, de gyakorlatilag azt is szeretném, ha ott lenne sokáig mégis ilyen jól érezni magát, mint Az mennyire kivitelezhetetlen, hogy ő meglátogassa őt ott, vagy önök? Á, vele? nem, nem, nem, nem, nem. En... Ezt én értem, hogy ez szóval az emberek zöme ezt szoktam mondani, de miért? Hát egy az a nyagi helyzetem, nem, hogy most Taziába elutazzak, a, a munkám sem tesz lehetővé. Nem mondom, hogy nem mennék el nézni, mert az azok sem lenne. Rosszaki, de jó ez így, hogy ő ott... Rossz a rossz, kifejezés hogy... ne róljon meg miatta Na. minimálisan, te iridli a lányát? Igen, igen, igen, igen, igen, mindenféleképpen. Gondolja, -e, két hónap szabadság. Kinek jut ilyen. Most hogy az átlag ember Ő Egyetemista még, ezért most nem fejezik az egyetemet. Ő föl Egyéb tudja mérni azt. Alatt. Föl tudja azt mérni, hogy ha lenne önnek véletlenül, jön a jó Isten, vagy jön egy tündér, vagy tudom is én kicsoda, megfelelő rész aláhúzandó, és adna önnek két hónap szabadságot, miközben a fizetését is megkapná, hogy azzal mit kezdenek? Fú, hát ö, elég valószínű, hogy most fognám magam és kirikyennék én is Brazíliába, ha nem is annyira, de egy hétre legalább. Na, de akkor kiderül, hogy csak van rá pénze? Hát, hogyha jó Isten is úgy akar. Jó, adna hozzá pénzt is, értem, értem, értem. Igen, igen, igen, igen. A lánya egyébként maga fedezte az útját? Ö, ezt közösen fedezték, a többi részét, tehát biztosítás, költőpénz, az oltások, ilyesmit azt én fedeztem. Jól tette, jól cselekedett. Köszönöm. Egy apa ív is elkezik, ennyi, pont. Köszönöm. Egyébként lenne még egy más témám, mondhatom? Mondja. Ez a közlekedés, hogy beszélt a barátjával, a városi átalakítások. Nálunk is a, a hévet csinálták, most augusztusban, főtették a sineket, úgy sinc, le. Hát tényleg nagyon jól sikerült, Vettenetesen kicsesztek azokkal az emberekkel, akiknek nincs autó, hanem eddig is évben jártak, Iszonyatos körülmények között kellett utazni egész hónapban. Most átadták mától a hív, szintén tehát már jár a hív, viszont nem lehet megközelíteni lábon a hív megállót, olyan trágyadombot hagyott maga után a máv, Na most már máv kezelésben van. Csak ennyit akartam elmondani, hogy háthelyet elég sokan hallják, mert hirdatlannak mintha valami Én ilyen szíme, háborús övezeten kéne szí, szavaznék olyanra, aki ezt megszünteti, de gűzöm nincs, hogy ki ez, aki ezt megszünteti. A jó Istenen és a halálon kívül. nemt a halál úgy, hogy jön a halál, mi meghalunk, és hát onnantól kezdve mással törődünk. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Fél nyolc múlott egy perccel. 061-489 0999 és Jó Öreget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 és, és szerintem olyan dolgok fognak ott maradni, ami, ami millió embernek... Is hát tegnap ezt láttam a Kosotolajos utcán. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallása. Én is visz Ezt láttam ott. Azt mondta a tarlós, gyakorlatilag tényleg beváltottam a nyárhoz fűződött reményeimet, hogy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 Megpróbálok ebből a gépből még egy Fritwood neked kipréselni. Nem biztos, hogy sikerülni fog. Ha befut egy telefonos sokat segít a helyzeten, akkor nem kell várakozni. Hát ez nem indult. Én is örülök.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 És ha már szól a fleetwood ha hajlandó volt rá a CD-lejátszó, hogy teljesítse azt, amit én kértem tőle, akkor el szeretném mondani, hogy... Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Pétre! Üdvözlő gondoltam rá, rá tegnap. Elvonási tüneteim voltak már, akartam neked már e hogy mikor lett már szeptember, és körülbelül 6 órát elvettél az életemből, képzeld el. 6 Mert... Azért vettél 6 órát, 6 napot majdnem, Igen. mert minden nap 9-ig aludtam, ahelyett, hogy már 7-kor keltem volna, és ez a két-két óra, ezt kiszámoltam, ez durván 6 nap, képzeld el. Hát ez nem biztos, rosszul De jó, rosszul jártam, én ébren szeretek lenni főleg. Úgyhogy nekem nyáron egy helyen volt, Rammstein koncerten voltam Bécsbe, az egy nagy élmény volt, az nagyon jó volt, egyébként most sehol nem voltunk, mert a barátnőmnek dolgozni kell szegénynek, mert még normális alkalmazottok mindig nincs az egyik voltunkban. Úgy szóval, hogy ja, talán itt, ettet itt, itt, itt meg. Az, Magyar. hogy létezik, hogy te, aki imádsz utazni, Igen. és vagy olyan nagyvonalú és helyzetű, hogy elvidd magaddal az életet, párját, ne találjál egy olyan embert egy boltba, akire rábízhatod a kóceráit? De nincs. Nincs. Kezded el. Ez egy olyan üzlet, ahol ugye itt éjjel egykor kell kezdeni, és baromi nehéz találni olyan megbízható embert, aki, aki normálisan egy órakor beér, és délig van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 mi a megfelelés? Tehát van valami vizsga? Vagy? Nem, vizsga semmi, nincs vizsga, nincs egyszer, oda kell jönni éjjel egy óra, akkor el kell kezdeni sütni és aztán fél ötkor kinyitjuk és el kell kezdeni eladni és közbe sütni és, és eladni és ott kell lenni és nem kell, lehetőleg nem kell dohányozni, lehetőleg ne legyen ott az annak a nőnek egy barátja, aki ott át mellette fél napokat, és, és ilyen csak ennyi, csak ennyi. És mióta nincs most. ember? Most már fél éve. Mi, mi, Olyan, lett, mi ki... lett azzal, aki elment? Hát elment, elment mert nem tetszett neki a, a rendszer, hogy, hogy, hogy, hogy itt kell lenni. Mi kamerán ugye nézzük őket, és hogyha valami probléma van, akkor odaszólunk, hogy te figyelj, ne a barátoddal beszélges, vagy süsé lesz, süsé és ez nem nagyon tetszik nekik. Hát ez van, föl van higulva. És a, mo most a ezt a pozíciót a barátőt tölti be? Igen, igen, igen. igen. Hát hétfőtől a de hétfőtöpénységére van, de hétfőtöpénységére sajnos ez a helyzet ami egyébként a ti házas életeteket a szó átvitérte, értelmében is némileg tönkre tehet, hogy ha valaki... Nem, hát nem, nem, nem, tetszik. Annyiból, nem tudunk úgy utazni fel ötlendül, Hát nem hogy csak az, hát, hogy egy fordított üzemmód, ő egy, hát ő egy... fordított ja, persze, egy. Hát fordított üzemmód, persze. Hétfőként vagyunk együtt, akkor lemegyünk Velencére, ott van egy házunk, meg hát az délutánunk, én, én, én mondjuk elég, elég keveset alszom, de én hozzá hozzávek szokva, ezért is mondtam nekem ezt a hat napot. Hogy hol, elég, hol, két, két, két, hol keres két, két. embert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 A másik boltunkban van, a rendben vagyunk, itt, itt, itt ilyen problémák vannak. De hát majd csak, majd csak megoldjuk. Mondom, hát ilyen elvárások vannak, tehát mondjuk ilyeneket tényleg nem szeretünk, hogyha a nőknek a barátja ott átcsorog órákat, azt nem nem törjük el, mert azt a levők se szeretik, tudod, hogyha azt látják, hogy, hogy ott, ott átcsorog valaki. Figyelj, én, Figye, én a, a saját fiammal még elmozottam, amikor én még fánkot árultam a sugárba ezelőtt, 18-19 évvel, és ott egyszer láttam, hogy a, a sugárára közepén volt a, a regálom, és, és ott, áll, ott ült a, a fiam ölében a barátnője, akkor olyan balhét rendeztem, hogy nem igaz, hát nem lehet csinálni. A, igaz, fiad, a, a fiad valami forgat ciprusan. Ez a másik fiam, ez a másik fiam, az, az egyik fiam az, az igen, a, a Márc, aki is, Ő kint ciprusan csinálják ezt a súlyos őrületet, amiben tegnap belenéztem, és valami borzalom, de hát Pénz, ezt a pénzt, ahogy tudja, szegény. Találkozunk, sié, édesem. Persze, mert még egy kérdés, mikor lesz akvárium, vesz -e valami. Egyre még nem tudom, egyre még Jó, nem van. tudom. Jó, van. várom. Szia. Sok... Az egyes -egy CD-ről mondjanak le. Amit elkezdtem mondani, az az, hogy az első utazás még június legelején az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 Elhangzott az úr, de nem mondta, hogy mit kell sütni uh, éjjel egy óra. Ez akkor. ilyen fornetízi. Ja, fornett. Mm. Jó, köszönöm szépen. Azt hittem, hogy valamilyen rétes, vagy ilyesmi. Hát lehet, hogy rétes is van fornett azt hiszem olyan nincs, az, az, de... Hát az, az nem olyan, igen. Mert a réteset vagy... érdekelte volna? Hát nem, csak... Most...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 Mert egy ingyenes koncertet ingyen átengedné egy jó helyet, az nem egy nagy etvaz, de... Hát ezzel kezdődött a nyár. Lindsey Buckingham nagyon hiányzott a zenekarból, akik meg ott voltak, hát... Két nő van, az egyik nőnek annak semmi hangi.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 Mint ha Dalhus'a John bevette volna a Beatles, és a Beatles lehetővé tette volna, hogy a John ennekelje a Beatles koncerttel az egyik saját dalát. Végülis a Beatlesben még valahogy nem tűnt annyira fel, hogy ott van a Dalhus'a John, de amikor egyedül eljátsza a saját dalát, ami egyébként nagy sláger, Mindezzel nem akarom elvenni az önök kedvét, hogy ennetán valóban a világban feltűnik ismét a frithoot bár nem tudom mikor érnek legközelebb Európával. Én legközelebb ütrecht fogok kísérletezni novemberben egy Bruce Horsby koncerttel. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, oda még el kell jutni. Ma a szeptember másodika van és hétfő és egy perccel múlott 39, kilenc, ez a kegyfejancsi minden. Amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Itt a 98-as frekvencián. 06148909999 és 0636771161.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 változik az ehhez, vagy ilyen jelenségekhez való viszonya? Remélem, hogy érthető a, érthető a kérdésem. Hát egyre jobban idegesít. Nem tudok. Nem tudok bele nyugodni, hogy, hogy, hogy a nyár alatt nem, nem is tudom. Jó, de hát, hadd dolgok kérdezek hat. valami képtelenséget. Olyan nincsen, hogy hazamegy és azt mondja a feleségének, hogy drágám, ma sem működött a lámpa. Holnap kiköltözünk Bécsbe. Nem viccelek, hát, komolyan, komolyan nem, nem, persze, csak hát már ahhoz elég idős vagyok. De, hogy ne, de é, a... épp, épp ezt kérdezem, hogy vajon ez kérdése. Tehát hát ez azt kérdezem, kérdése, hogy, de, hogy hogy tehát, -e? ahogy, tehát ahogy dühöng, hogy azt, ha konvertálja energiává, avval az energiával, jó, tudom, pénz is kérde... tisztában vagyok a kérdésnek a bornértságával.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 Tehát, tehát nincs, nincs fóruma annak... annak Jó, ala, ön alapvetően nem azt akarja, hogy ezt elmondja, hanem ön alapvetően azt szeretné, hogyha az a kiborbrált lámpa ott azon az utcasarkon működne. Ugye az a baj tudja, hogy volt valamikor olyan Kejfejancsi, amikor betelefonált ide valaki, és azt mondta, hogy nem tudtam róla, de intézkedem.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 Szombaton metróval mentem, illetve metrópotlóval mentem be a városba, és a metrópotlóból átszálltam a metróba, és a metrópotlóban volt 22 font, a metróban meg 32. És eszembe jutott az, amikor a 80-as években, vagy a 90 es években korong meccsen, a Bíróval nagyon hülyeséget csináltak, egy hang elkiáltotta magát, hogy dicsérjük meg a bírót, és erre a közönség nagyobbik része azt mondta, hogy a k anyádat. És ez jutott szembe pont, amikor kiszálltam a metróból, hogy hangosan kérem mondani, hogy dicsérjük meg Talmos eltársat, a k anyádat. a 32 fokos metróból.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 azis Mert hát Lindsey Buckinghamnek is van rossz száma. 061 egy 0999 -06 Nemrég szarajevóban voltam, ez a dal most egy ilyen nem tudom micsoda, de már borzong a hátam. 7 óra múlatot perccel. 0614890999 hat egy, és hat,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 Én, én nagyon nem vártam a szeptemberet, de azt igen, hogy neki legyen, ne kell, kell fejljön, De nem azért telefonáltam, de egy Youtube koncertre arra nagyon elmennék. És miért nem mentél? Talán, hogyha út, hát egyszer már voltam, meg ugyanis de Hát a Youtube az járt a környéken, Berlinben talán. Már nem tudom, pedig éppen né nézegettem, és én nem láttam. De talán már, ha megépül, most az új stadionunk és, és ezt most nem sinikusan mondanám, mert kedve Mi az, ami téged oda elvinne, azt követően, hogy egyszer már volt a... Hát az élmény, ami milyen volt. De azt keresnéd? Aha, igen, igen. De azt hát nem ezt biztos, hogy megtalálod. De van pozitív példa is, mert például Rathágyülőnek az, az első koncertje a kis stadionban borzasztó volt, Egészen a, a, a, a, a rossz sokan voltam életemben, és ami meg, meg pár éve volt itt a, az a kettő, az meg fantasztikus. Nem hallottam jól a nevet. Rathard Chili. Aha, uh -huh. és mire mennél még? Még egyszer elmennék stones pedig már voltam háromszor. Van olyan, amiben az ember nem saudik, a szívesen menne. Mint ahogy nagyon örülök, hogy elmentem arra az utolsó februári lgt is, ami még volt az a, az a pár darabra, még tudom, hogy akkor te mondtad, hogy az nem volt annyira jó, én azt gondolom, hogy, hogy most így nagyon-nagyon bánom, ha nem lett volna. Látod, milyen érdekes, szó. amit mondasz, mert ugye volt polgáron az az egészen hihetetlen gyilkosság, amit előre bejelentett, egy pali, ahol az LGT légzenekar játszott, és ők ugye észre se vették, hogy valakit meggyilkoltak, és Ugye eszembe jutott ez az egész LGT-emlég zenekar, hogy, hogy, ez, hogy ez hogyan van, de most nem várt tőlem egy befejezhető mondatot. Ugye abban van a Solti, meg van a karácsony, meg van a zenevonat. Olyan, igen, tudom, zenevonat, vagy valami, valami biga. Tehát, tehát olyan összeállítás, hogy az LGT-vel teljesen összeférhetetlen. Te nyilvánvaló, hogy van egy vágy, meg van egy pénzkereseti izé is miközben a Force magazíról néz rám a Pressszer, és az egész egy olyan, tehát nem nehezen tudok vele mit kezdeni. Én meg megbocsájtott vagyok, én tavaly azt csak egy. Én tavaly szerveztem is nekik egy koncertet, meg is elhívtam őket, és nagyon jó volt hallani azokat a dalokat. Akkor is. Én nem meg, én ez én... nem meg, baj, csak nekem az, egész, tehát az egésznek van egy olyan halmazállapotom, amivel nem tudok mit kezdtem. Igen, hát ez nem egy LGT, ezek ezek LGT dalokat játszanak ezek az zenészek, és ott van benne Solt János is. És, és a rácsolni. Most tényleg, hát így ott a sors hogy már nem lehet. Sajnos. Nem vagyok benne biztos, nem tudom. Ezen még gondolkodni fogok.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 Meg van valami pára is reggelesett. Elmondom még egyszer, és ha senki nem telefonál, akkor hírek 0999 és 063677161. Nem vállalták, és átvették Zágrába a műsort. Így emlékszem. Mármint, hogy ki nem vállalta? Hát, hogy a menedzserük vagy a zenészeket nem tudni, de úgy emlékszem, hogy még talán a hírekben is szerepel. Hát figyelj, akik Szarajevóban fellépnek, azt követően azért az összödi beszédnek lehet. Is that time to be a beauty queen? Here she comes. Ooh, ooh. Beauty plays the clown. Here she comes. So. Az elkövetkezendő percekben Placido domingo lesz szó, és nem Luciano pavarotti de ez itt még szarajevú. 06148-9099-9 és 063677-1161.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 trees is never time And the night is set to Jó reggelt kívánok! Kedves laur, nagyon örülünk, hogy újra itt van, és hajuk a hangját, örülünk, hogy nagyon hiányzott. <gül> Nagy Jánoszté vagyok, köszönöm, hogy visszatért. Hát akkor legyen még egy mese, Gyerekkoromban voltam Szarajevóban utoljára. Gyerekkoromban voltam Jugoszlávia részein, ahol most voltam legutóbb. 0614890999, valamint 063677161. She comes To take her crown Is there a time To run for cover Is there a time For kiss and tell Is there a time For different colors Different names you find it hard to spell is there a time és figyelek valamire. Telefonálnak, akkor belekezdek egy műsor ismertetésbe, amit már nem hagyok abba. majd Fáj Miklóssal beszélgetek nagyjából fél kilenctől, vagy Fáj Miklós beszélget velem, nézőpont kérdése. 06148909999 és 0636771161. Ma 2019. szeptember másodikán hétfőn, 3 perccel negyed kilenc előtt. Nem érlendő, de el, hogyha belebeszélek. Ha a témával kapcsolatban van mondani valójuk, hogy figyelek rá. 061 0999, valamint 0999 2019. június 27-e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 24.48 órával az Tit Press írása után a San Franciscói opera lemondta a szexuális zaklatása vádolt Domingo október elejére tervezett koncertjét.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 A Washingtoni Kennedy Központ, ahol más színházak mellett, a Washingtoni Operaház is működik, nyilatkozatban határolódott el a szexuális zaklatásoktól, de kiemelte, hogy Placido Domingo 2011 óta nem igazgatója az amerikai fővárosi Operaházának. A New York Metropolitan, ahol Domingo novemberben Puccini pillangók is a szönycímű operájában lép fel, nyilatkozatában azt közölte, tudomásul veszik a szexuális zaklatásokról szóró híreket, de mindaddig nem döntenek a művész és az operaház együttműködéséről, amíg a Operah a vizsgálat be nem fejeződik. 2019. augusztus 14-e szerda. Placido Domingo Magyarországról kapott üzenetet Magyar Távirat Iroda, Országos sajtó A Placido Domingo Classics Festival adta ki azt a közleményt, amelyben megerősítik invitációjukat a világhírű operaénekes számára.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 ilyen útmutató, nem voltam a szörnyen fiatal, tehát nem azt mondom, úgy van nem tudom, hány éves oldam, de az ember úgy kereste a modelleket, és láttam, hogy ez az ember nekem tetszik, az élethez való hozzáállása, a művészetinek, a természetessége, és a magas színvonal, és, és valamiféle férfiasság, férfiúság, valami nem, nem túl bántó, nem túl ö, ilyen ö, gúnáros, de mégis mégis férfias jelenléte és ilyen hódító jelenléte, tehát valahogy kétségtelen, hogy, hogy valamiféle modernként is beállt. Hát én akkor többé-kevésbé el is döntöttem, hogy a, a két nagy tenor, mert ugye ez nem három nagy tenor, hanem kettő mindig, hogy a két, hogy nekem ez van, ez a közelebb hozzám, szól, nagyon szerette a Pavarot és mindazt, amit az ő lénye sugározott, illetve amit ő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 Hát tartok türelemmel, hogy igen, tehát a, a kiemelkedő, ez igazán nem szeretném, és, és nincs az, hogy, hogy Domingóhoz fohászkodom, mielőtt beászállok az autóba, hogy sikeresen eljussak Budapestről gyűrbe, vagy akármi. Tehát azért ez mindenképpen így van, anélkül, hogy beköltözni a Lipót mezőre.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 Nem, nem, a, a gyakorlat eredményedet személyes kapcsolatot, tehát volt egy könyv, amit meg, megírtam Kocsi Zoltán, ami azt jelenti, hogy akkor tényleg heti rendszerességgel találkoztunk, ez azzal a kelemetlenséggel is járt, hogy az emberek azt gondolták, hogy itt valamiképpen ö, kritikusként akkor pozitívabban állok a kocsis kérdéshez, de mindenkit képzelt de szerintem Kocsi Zoltán lesz. Elnézést a tájékozatlanságában mert most nem kezdek el Google-ot nyitni, hanyatírunk. Mikori a könyv? Jó, ja, 2004-es. Szóval. Uh -huh. Nem, nem, de az, az egy volt, de azt gondoltam, hogy ott én annyit tanulhatok szakmaira. Tehát, hogy minden a péjárók a Nemzeti Filharmonikusok próbájára, és né nézem, hogy ez hogy történik, az zenekfizikusként annyi haszonnal jár, hogy én ezt kibírom, hogy, hogy nyilvánvalóan a a elfoglalanságon. És lett köztetek valamiféle nexus?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 azzal, amikor letettem a pontot, onnantól kezdve gyakorlatilag nem beszéltünk egymással, illetve nem csak szó sem, szóval semmilyen szempontból nem, nem beszéltünk egymástól, tehát én nagyon igyekeztem ezt visszaállni arra, hogy, hogy tőlem mindenki egyformán távolságra van, mint zenész, de, de kétségtelen, hogy nem volt mindenki Ha lett volna távolságra. mód, akkor lenne Placido Domingo-ról is egy könyv? Hát, ha egy évig követhetném, sokba igen. kerülne, de mint a pinty, Persze, persze. Nagy örömmel. Bár azt hiszem, hogy a Domingo körül akkora léhűtő társaságban Ez most lényegtelen, az a kérdés, hogy benned van-e ilyen vágy? Igen, igen, persze. Örömmel. Sokan vannak ilyenek? Nem, nem. Nem, és, és mondjuk zenész nem is tudok mondani, a élő zenész, akit, akit még szívesen követnék egy éven keresztül, hogy mikor mit csinál. De... És nem is kerültél uh, kosisal kapcsolatban se abba a szituációban, mint Vudi ellen, aki azt mondta, hogy azért nem akar megismerkedni a brandóval mert annyira felnéz rá, hogy nem akar benne csalódni. Nem, nem. Tehát vétem ilyen szempontból azért, hogy is nem is volt ilyen. Tehát abszolút lehengerlő személyiség volt, de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 hát pont volt egy, igen, egyébként a rövid válasz az igen, ahhoz az az, hogy pont akkor neki is volt egy ilyen, hát ha nem is zaklatás ügye, de valaki meg előjött a valahírre amit a bulállapok felkaptak, hogy neki gyereke van kocsistól, vagy terhes, és akkor az erre való reakció nálad se, ezek, egyszerűen az emberek nem értik, hogy, hogy az az ember, aki estéként hódító a, pódiumon, az nem áll le ez, tehát nem, vál, nem válik egy másik személyiségé, hanem ez a fajta ilyen ö, férfias, ö, vagy, vagy mácsó, akár mondjuk elég nevetséges a kocsis kapcsolatban ezt mondani, vagy maga a szó de hogy ez bennük marad, ez a fajta fajta húzítási vágy, vagy lehengerlési képesség, és ennek nehéz ellenállni. Már úgy az ember tudja, hogy hatással van másokra, akkor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 Én ismerlek téged, de annyira jól nem, hogy abban döntésre tudjak jutni, hogy mekkora vágy él benned az általad nagyra tartott ember kapcsán, hogy őt ideálisnak lást Hát minden, minden. Nyilván az ember öregszik egyre kisebben a vágy, hogy egyre inkább belátja, vagy talán inkább azt mondanám, hogy egyre inkább élvezi, hogy ja, hát ő sem... Szóval, hú, Jó, de sem. a Placido Domingoval kapcsolatos írásról azt pont az ellenkezőjéről szól. Mert azt mondtam, hogy, hogy... De hát nem dobhatjuk szemétre. Hát nem dobhatjuk szemétre a, a, a, a, ezeket a vele kapcsolatban. Igen, ezt, ezt most is így gondolom. Tehát ugye ez, ez benned van, de hát a teljes képet hozzátartjuk, és nem zavar engem különösebben, hogy... Ő, szóval, hogyha. Honnan, tehát van egy benned... Uh,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 És úgy látom egyébként, hogy a zenészek vagy a fellépőművészek is mind így értelmezik, hogy az ellenük szól, a személyiségük ellen szól, tehát őt nem szeretem valamilyen módon, és az, a bármint a hegedű játékában megjelenő személyiségét nem szereti az ember, és akkor ehhez kerem, vagy szereti, mert nem kell felkülön a negatív oldalról, és akkor ehhez keres. Oké, Én akkor éve. ezzel kapcsolatban még egy utolsó kérdés: Téged mennyire befolyásol az, hogy amíg a kocsi Zoltánnal kapcsolatos írásra nyilvánvaló, hogy a kocsi haakkal reagál, nagy valószínűséggel Placido Domingo nem olvassa a te írásaidat, és ennek következtében nem is reagál rá. Van-e különbség a kettő között? Egy egy nagyon meglepő ember reagáltra, mert hozék úrra, és mikor azt mondta, hogy ez a majomparádé, ahogy vezénye, akkor valamilyen oknál fogva az eljutott hozná, és visszaírta a népszaladság hogy az nem parádi, Szól ha meglepő, meglepő helyekre, és eljut az emberig, de hát e, tulajdonképpen ez nem, nem befolyás. Nagyon remélem, hogy nem befolyásol, hát nem épp úgy... Tehát a nem jó példa, de ha egy másik magyar énekes tűvözött, épp úgy nem ismerem, hogy a Placidumigót nem ismerem, tehát nem, nem barátkozom a művészekkel, és aztán nincs az a probléma, hogy jaj, hát tegnap együtt Nem barátkozzol, barátkozzol de barátkoznál? Nem, azt hiszem nem, nem, szóval úgy értem, hogy de eleve nem vagyok egy nagyon barátkozó fajta. Mit jelent az a fái fogalmazásban, hogy elfacsarodik a szívem? Hogy azt írod,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 Nem, nem ilyen sírás, meg már nem is akarok írásban sírni többet, mert van annyi szó. De más az, amikor az embernek elfacsarodik a szíveme mondjuk meglátja egy közeli hozzátartozóját olyan elesett állapotban, amit az idős korahoz elő, és amiben ő soha se látta, és más az, amikor és ez már egy fájiféle fogalmazás itt már elbizonytalanodom, amikor úgy facsarodik el a szíve, hogy nem egy közvetlen ismerősről beszél, nem az életkorával van igazán összefüggésben, hanem azzal, hogy elkövetett valamit, ez viszont az életének az alkonyán derül ki, ha egyébként tényleg elkövette, és ezzel kapcsolatban van valami történés, amivel kapcsolatban a fájja azt mondja, hogy elfacsarodik a szíve. De, de az mi? Az egyrészt ez közel ismerős, tehát a, úgy értem, hogy a Domingó amit engem. A,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 Tehát nyilván ő maga méltatlan, vagy nem, nem, nem, nem méltatlan helyzet. Hát mindenki úgy éli az életét, nem erőszakolt meg senkit, nem izélt Hát nyilván az ember 50 éves korra fölött már belefárad abban, hogy nulláról kezdje és vacsorázni, vigyen embereket, és nem tudom mit. Tehát az, hogy ez, hogy ez kiderült, gondolom inkább a felesége érzi magát méltatlan helyzetben, hogy de hát nagyon hősiesem mellette áll, tehát megy vele, hogy jött Szegedre és eljön. Úgyhogy tehát úgy érzem, hogy itt ugyan van egy finom kis családi botrány, de vagy már réges-éggé túl nekem a meglepetésen, vagy, vagy úgy érzi az azt, hogy, hogy akkor kell valaki mellé állni, hogyha bajban van. Tehát, abszolút Jó, van erre a... még visszatérünk a második írást követően, de e, itt közvetőleg, amit e, Carlos Kleiberről írsz, illetve mondasz, hogy miért pont róla, azt is majd elmondod, az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 valaki úgy teszt, mintha ő a polgári szerint élne, de hát ez sincs a polgári erkölcsök szerint élni, hanem hát, vagy a, a vallási erkölcs szerint élni, hanem hát időnként úgy be belemá. Én nem ezt kérdezem, én azt kérdezem, hogy te ehhez valójában hogyan bizonyos. Én nem régen olvastam egy írást,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 csak folyton ide visszatérünk erre az útjelzőkérdésre. Tehát az tudomásul kell lenni, hogy a nyilvánosság előtt élő embereknek a élete. A sokak felára példa, Tehát, valamiképpen nem, nem tudom, hogy, hogy éljek, ahogy soha nem tudjuk, hogy éljünk, éljünk valahogy élünk. És hogyha, ha, érzed, hogyha az összes barátom, vagy a kommunizmusnál, az összes barátod belépett a pártba, akkor azt hát én is belépek, hát én nem vagyok kommunista, nem izé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 Tehát Igen, ott van bened a megengedés és a tiltás is, és most nem egészen értem, hogy hol kezdődik az egyik, és hol végződik a másik. Hát a, a megengedés az abszolút. Tehát úgy értem, hogy a tiltás, aztán tényleg ti a, a, az ahogy jön ahhoz az ember, hogy beleszóljon abban, hogy te ismeretlen ember, aki... Jó, csak én ne haragudjak, akkor beszélj magyarul. Együtt vagy a Domingóval. A Domingó éppen elindul valakivel félre. És akkor te azt mondod neki, hogy figyelj, Domingo.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 Felhábor, nem felháborod, de mégis kukoló közönség, aki. De az Isten áldjon meg ez az írásod, ez nem ítéli el a domingot. Tehát ebben nincsen arról szó, hogy rosszul tette, amit tett. Hát ő maga sem akkor, nem tudom. úgy értem, hogy t -t -t -t olyan messzire vezet, és van nehezen eldönthető kérdés, hogy most mindenki hogy ezt helyesen csinálja, vagy igenis Fényleg, vannak... az, hogy velem játszol, az, az kurvára nem érdekel, de, a, de az a kérdés ugye apukám kérdezte azt, hogy most játszunk, vagy hülyeskedünk. Azt nézem, hogy te most önmagaddal szemben mennyire vagy konzekvens, és ebben érzek némi hiányt. Hát az, tudod, hogy Kosszolány Dezsőnek volt egy megállapodása a feleségével, hogy amit ma mondok, azt nem kell holnap is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 Hát ugye, Fodorgéve egyszer írt róla, hogy én a nem életemet az operában élem. Ami akkor nagyon rosszul esett, amíg aztán mondta a Hollárgál Péter, hogy mit hülyéskedik, hogy mindenki ezt csinálja. Tehát, hogy valahogy így. De, hát, de most ez... nem úljunk a Fodor Géze és a Hollárgál Péter mögé. De olyan jó esett, Igen, ilyen híres embereket emlékezni magamba akar. Egyre jobban hasonlítasz hozzá. Én tartom. Igen. Igen. Ett a is. Um, és ez igaz? Hogy ennek köze van a, a. Igen, ez igaz. Tehát úgy értem, nem úgy igaz, és azért én azért is utáltam ezt a megjegyzését a mert azt gondoltam, hogy ez a, ez. Ö, ö, ö, tehát a, úgy tesz, mint hogyha én bármiféle viszony szeretnék kialakítani a színekes nőkkel. És most jutott eszembe meg nem is úgy tekintettem őket, mint valami... Ez egy blog, miért nem írtad ezt így, meg mint, hogy én most kimondtam a műsorban? Hogy ezt a fogor gizamolnál... Nem, nem, nem, nem, ez a... Ha nem, ki nem mond? Ja, hát gondoltam, hogy így vicces, a dolog. csak ilyen írástechnikai nem azért, mert hát úgy... Hát úgy, szól azt mondtam, az olvasút, jobban bevonja, szól tényleg csak technikai kérdés.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 telepeket oszt, mert ugye a metrobaiten rögtön azt mondta, hogy hát táluk, sose volt olyan helyzetben, hogy meghatározza, hogy ki énekel, ez sosem igaz. Így, mert hogyha Domingo azt mondta, hogy ezzel is ezzel az énekesnővel akar énekelni, akkor nyilván igyekeztek, hogyha az nem volt teljes képtemesség, akkor azt hogy az énekesnő... Ha már itt tartunk, akkor szerinted ezek az operaházak ezekre tirálni fognak? Um... Hát a New York igen, Jöjjön, Los Los, ugye minden attól függ, Los Angeleson találkoztak egy független bizonyság ami elkezdte vizsgálni az ügyet. Tehát Amerikában komolyabban veszik, mint Európában, ez mostanra világos. Tehát Európában a kérdés megoldódott, várjuk domingót a, a Macbeth szerepére, és, és hát mindenre várjuk domingót, éjjen ilyen. És 121-15 perces taps volt, tehát a közönség egyértelműen a Luisa Miller után. Talán a is jó tett, hogy az az érzésem, hogy most ebben a százorgi Luisa Miller előadásokban fokozottan oda tette magát, hogy, hogy vegyék észre, hogy még mindig, mindig megvannak a karmai, szóval, hogy ő, ő, ő még továbbra is. Jó, csak a... akkor ugye ne felejtsd, hogy akkor meg kéne írni, hogy az sem biztos, hogy ő a Kera. Hogy ő a Kera? De? Hát mert ugye akkor lehetséges, hogy még azért egy kicsit jobban a helyzete. Ja, hát igen, előbb vagy utóbb, akkor is az lesz. Hát, Oké, okay, rendben van, de akkor azt meg ki kell várni. Viszont igen, az igen a mondat, mert mert... most nagyon úgy néz ki, hogy ő, annak ellenére, hogyha az ember megnézteteket a szegedi fényképeket, nagyon elgyötörtnek látszik. De ha minimálisan 78 éves, két nagy Luisa Miller előadás között ide repül Szegedre, hogy felavassa a stadiont, tehát hogy hogyha nem lenne fáradt. De úgy látszik, hogy, hogy meg van viselve, tehát, hogy itt az azért... élő Magyarul, hogy nem mentél el? Hát nem mentem el, nem mentem el, már semmilyen már, már azt se tudom, hogy ki kell... Tehát, én már nem vagyok igazi újságíró, nem tudok kivel a kapcsolatot fölvenni, nem engedhetem meg magamnak, hogy csak leautókázat Szegedre jegyet vegyek, azt visszaautókázak. De mégiscsak egy útmutató lépett fel Szegedet. Igen, igen, de, és, és tudom... Tehát emlékszem a valamennyi domingó koncertem, amikor ott voltam, hogy azt, ő sosem dobta ezeket. Tehát amikor a Megyeri úti stadionban volt, ott ültem a nézőtéden, és ő csak beénekelt az öltözőbe, de hát persze akkor a hangon, hogy az beállászott a stadionba. és azt éreztem, hogy Ná, hát már most megérte, hogy ez ember beénekelni és úgy tud, hogy, hogy az is zenei élményé változik, és aztán tényleg kijött, és egy ilyen, Aréna koncert, az úrbesti dózsa stazijonyába, és azt éreztem, hogy ő azt az nagyon rendesen el van énekelve, szóval, hogy ez nem egy hakni, nem egy, nem azért csinál, Szóval, hogy ez, ez mondjuk ezért is vagyok annyira elájulva tőle, hogy ő ezt 50-60 éven keresztül ezt rendületlenül és felelősséggel, és hogy a közönség mindig kapjon tőle valamit. Azt ő mindig odafigyelt erre, és hát amennyire tudom, a szegedi koncert is jó sikerült, tehát azt senki sem mondja, hogy hát, na, hát ez már az öreg hülye, már mélye. De hát az biztos, hogy a, a fontos fellépések a Salzburgi Luisa Millerek voltak most augusztusban, és hogy az, az első 10 perc, a a 15 perces felállva taps, hát azért az valamit kell csinálni. Nem dobhatjuk szemétre, mert akkor saját munkát kellene mellé dobnunk.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 Nyilván azért is könyv, azt kérdez, hogy megkönnyebbülettem, mert e hogy ez nem ment tovább. Nyilván azért is nem, hogy ezt nem kell át De egyébként azt élted meg az Associated Press kapcsán, hogy venned kell a lemezeidet és a idet és azokat összekéne törnöd? Hát azt nem. De, de mégis de, ez a mondat erről szól. De így van, így van. De hát egy kicsit, hát Karuzóval is volt egy elég hasonló eset, a Karuzó York áll állatkerben tapogatta a, a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 a templomként szolgálnak. Azért véltem, hogy az emberek úgy viselkednek benne, mint a templomban, kiöltöznek, hülyén érzik magukat, unják magukat, és a végén úgy mennek haza, hogy most akkor fel, fel vagyok emelkedve. Jó, De csak az... az a nagy kérdés, hogy mennyiben emeled be az operaházi történésben mind azt, ami nem ott történik a színpadon, hiszen mind az,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 Bocsánat, csak már az elejét nem értettem, hogy akkor mi van? Igen, ez... hát hogy akkor, akkor átirodat a kritikát, hogy rosszul érted, hogy egyébként meg nem létezhet, hogy hát, egy többszörös gyilkosság a... tudja az orbesz? Hát én csak azt veszem az ember, hogy ja, de azt most már nem hallgatom a gyilkosnak a lemezeit. Akkor hallgattam, és sokat jelentette, megváltoztam, úgy látszik, mert most már nem hallgatom. De valami bekapcsol akkor, amikor azt mondod, hogy nem hallgatod, hiszen maga a művészi teljesítmény attól nem lesz se, több, se Hát nyilván a de hát a művésztesmény sosincs a hallgató nélkül, hát az, hogy valaki az űrben, hogy zongorázni az teljesen érdekel, vagy ahogy Ottli a mondta, mindig van a szemlél dolog, meg a szemlél, a kettő együtt ad ki valamilyen értelmes dolgot. Tehát nincs lemez önmagában, és azért is szereti az ember a lemezeket, mert hogy azt hiszi, hogy az koncertdel közben mindig változik, mindig mást hallasz. A, a, azokban a nemzetekben, amit 1976 óta hallgatok rendszeresen, és a, tudom, a múlt héten vagy két héten föltettem, és azt mondja, hogy sose vettem, nem sose vettem, hiszen, hanem sosem itt volt a hangsúly, vagy sosem erről szólt pontosan. Tehát ezek azért elég érdekes dolgok, mert hogy igen, tehát ott van az, ami addig sose volt ott, vagyis hát nyilván én, én. De a, a magyarországi mitú történetben, ami Sáros kapcsán alakult, írtál valamikor is valamit? A Magyarországinvel kapcsolatban? tud? Írtam valamit? Nem, nem. azt kérdezem, hogy ez, hogy ez, ez, ez téged vala is megmozgatott? Annyiban? Ja írtam, a Sáros Illáton még levelet is kaptam, amiben megköszöntem, amit írtam. Mint írtam a HVG-ben, az se a HVG-ben, hanem a blogon írtam. De igen, igen, valamelyest. Ugye igen, a Kerény Miklós Gábor szintén egyébként egy hasonló a Domingó helyzethez, mert a Kerény Miklós Gábor ifjúságának vagy középkorának rendezését rendkívül nagyra tartottam, és rendkívül nagyra tartom is, tehát pont az van, hogy, hogy nem kellett a szemét, ez a Kerény Miklós Gábor akár, akár elsenekelt a tántosokat, akár nem felekelte el azt az Agrippinát, amit 1993-ban Hóvulta, Hizicsi Kastéjúdván játszottak, hát 6 az, az, az hát néztem, 6 előadás volt, 6 néztem meg, úgyhogy egy csomó mindent kellett volna, de nem tudok máshol lenni, hogyha ezt ott játsszák. Tehát, hogy az olyan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 meglehetősen táborra került tőlem, még mindig, mikor az utolsó ilyen rendezést rendezését a Kármet látta, még mindig látszott, hogy hát ebben az emberben óriási tehetség és óriási képességek lettek eltemetve valamiféle, nem tudom, milyen racionalitás volt rá. Tehát ott ö, ö, a kérdés persze az volt, hogy írtam, ezt szóval írtam a Sáros Dilláról és meg a Kerény Miklós Gáborról is, és a Kerény Miklós Gábor egész pályát én egy,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 Azokban az operákban, mint a Luisa miller a énekelte a tenorszerepet, elénekle a baritonszerepet. Már csak azt bírja meg már ennyi idős, de hogy, hogy nem, nem halt meg az egész embernek a lelke. Tehát nem én altan. ezt értem, én most itt a beszélgetésünk végén kizárlag csak rólad beszéltem. Nagyon én szépen köszönöm, köszönöm, a köszönöm a rendelkezésre. Én is köszönöm, köszönök mindent. Jó, Szervus minden jót. Fáj Miklózt hallotta.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 Erre nagy valószínűséggel 9 óra 21, vagy 9 óra 30 perckor kerül sor, leszámítva, hogyha egyébként annyi telefonálnak, hogy tovább maradok, kizálog múlik. Ma a 2019. szeptember második -a, a hétfő van, 1 perccel múlott, negyed 10, 061 489, 099, 9, és 0630 677,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 Én erre most első menetben 8 percet biztosítanék, mert hogy 9 óra 30 az pont 12, tehát ez a szerencsés számomhoz való viszonyulás ez nem változott. A 9 óra 30 az ugye úgy 12, hogy 9, meg 3, meg 0 az 12, 061, 099 0999 és 063677161, és miközben nem szándékszom a túlvilágra távozni, és ugyanezt a civil rádiónak se kívánom, azért változatlan felhívom szíves figyelmüket arra, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit ma elmondhatnak, azt legalább legalábbis arra kérném önöket, hogy ne halasszák holnapra. A többi már nem rajta múlik.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 A mai műsor elkészítésében Csorba László volt segítségemre. Köszönöm a civil rádiónak a lehetőséget, és amennyiben nem telefonálnak az elkövetkezendőt és fél percben, akkor köszönöm az önök itt létét is, amennyiben telefonálnak, természetesen minden változik. 061 489 0999 és 063677161. Figyelek, ha lesz mire. that deal. Utolsó hívás a Kejfe Jancsi hazatartó járatára még 0614890999 és egy a mondat értelmetlenségért felelősséget senki nem vállal. 80 másodperc múlva a döröpont, kukac, gmail.com lesz. Jó reggelt! Hát idejele engem légy szíves, mert amikor a Vahorna beszélgetett, legutóbb nem tudom emlékszel-e egy, egy hasonlatot mondott, és akkor megszakadt a hívás, aztán a Vahorn szerintem megsértődött, nem is hívott vissza, mert temhes vette föl a kapcsolatot. Szóval én is úgy érzem, mint ő, hogy én ezt egy ezt csinált dolognak tartom. Emlékszem, lementem még Beszprémbe is, és ahogy a kiplakáltoztam a tartükköt a Beacteri boltomnál, mert a Látszó mellett vagyok, a Placido Domingo mellett vagyok, még a Weinstein mellett is vagyok. Én hagyjuk ezeket a dolgokat. Szóval ez az egész Mitsub kampány.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 Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Erdői Zsuzsanna vagyok. Figyelek. Oh. Figyelek. Ö, én csak annyit szeretnék önnek mondani, hogy ha az ember meghal egy zenedarabot, elkezd hevesebben verni a szíve. Egyszerűen semmi másra nem tud koncentrálni. Fölemelkedik a fölé egy picit, és abszolút nem érdekli őt.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 Akkor utoljára 0999 06 1, és 0636771161. 7, Látják, adtam még önöknek 308 másodpercet.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 TV rádió FM98 az emberi hang